Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ovaj put ćemo navesti jedan zanimljiv primjer što znači biti pametan i poslušan. A jedan je učenjak razlikovo razumni i pametni. E, jedno je biti razuman, inteligentan, ono što mi rekli bistar, a drugo je biti pametan. Pametan je onaj koji iskoristava taj Boži dar kojima Allah dao, ono što je pozitivno. Recimo, lopovi su svi inteligentni, razumni, ali taj razum iskoristavaju da bi, nad, recimo, čak nadmudrili i, i policiju i sudi i tako dalje. Pa bi ja rekao, lopovi su razumne, inteligentne budale, ali e, ona je pametan koji iskoristava razum, pa uradi onako kako je najljepše, kako je najbolje, ono što je korisno. Pa je otac želio da vidi i moje tri sina, pa da vidi ko, naj, ko, ko je pametan, ne ko je razuman, i ko je pametan i ko je poslušan. Pa ime dao... E, jedno bure ili kako mi rekli onaj čabar koji je se rasahu, pa je vjurik u šupan, pa voda proticala kožnjega i kaže ovo danas bure puniti vodom i da vidim kako ćete me poslušati, kako ćete odradit posao. Pa je prvi sin rekao nisam budala da sipam vodu u šuplje. Drugi je kazao ja ću uzeti čekić pa ću malo popraviti ono nabitane ono obrućove pa da stisni ono Task, jedna, uzdruku, pa da ne propuštovadu, pa da puni pure. A treći je rekao, ja babu poslušat, ne veze što je šuplje, ja ću biti poslušan. I sad kad mi birali koji je sin bio najbolji, možda bi izabrali ovog trećeg, rekli mi, ej jeste on pametano sluša babu i tako deli. Ipak je on drugog nagradio, jer drugi je bio i pametan i poslušan. Znači, nije sipao u šuplje, on je popravio bure i ovaj je dobro, te treći, on je isto slušao, ali je ipak ono bio, nećemo reći, mutav, nego nije iskorištavao razum. A ovaj prvi, da boh sačao, znači, on nije ništotljiv, ni da ni da razmišlja kako bi to iskoristio, jednostavno, on je odbio Otcu poslušnosti. E, ovdje je mogli napraviti jednu razliku između te poslušnosti, pokornosti i činjenja dobra. Jedno je činiti dobro, evo recimo roditeljima je jedno činiti dobro dugo biti pokoran. Samo se Allahu u poslaniku pokorava. Bez razmišljanja, zato što je Allah Pane Gambera podučio, jer je on instan bez mani. I ono što Allah naredi sigurno, ajde sigurno dobro, ne mora ti ni biti jasno. Ako, je, ako ti nešto kaže da, da se avde stiši ili da klanjaš pet puta, ima tu svoj zašto pet puta. Bilo koji propis, znači koji Allah i poslanik naredio, tu, tu je pokornost. A roditeljima se čini dobro bez obzira kakvi su. Znači, jedno je činiti dobro, a nema pokornosti nikom osim Allaha i poslaniku. Nije, nije negdje rečeno budite pokorni roditeljima, nego činite dobro roditeljima. Znači, ti otcu ili mater, nek su, ne znam kakvi, moraju dobro neki vjeru promijenu ovo je činjenje dobra. Znači, ovdje je bi, otac sam da vidi tu poslušnost i da li koriste razum, pa bilo bi dobro, zato vjernik vjernika kaže, ne mere zmija ujest dva puta iz iste rupe. Zato što on crpi poruku. Zašto nam Allah objavio Kur'an iz... Zašto nam govori o priješnjim narodima? Ne navodi nam uopšte tamo događaje mnoge iz istorije, kad se zbili, kojeg datma, koliko je naroda bilo, nego nam samo govori šta je s njima desilo, što su fasovali, što je kaznio, da bi mi imali poruku. Pa im Molimo Lada, ovaj razum iskoristimo onako kako je najhaivnije.